Вона впала ниць, але ще зберегла ту мить, коли свідомість нагадує спалах блискавки, яка, немов, застигла в небі. Пожадно вбирала все, що відбувається, в очі, бо їй раптом стало треба навічно це закріпити. Попіл згорілих дерев, попіл згорілої дороги, що скручувалася, ніби заклила тканина, кілька червоних гір і могутні вихори, що несподівано плюснули на неї. Вона встигла подумати, що все те може відбуватися не поза нею, а в ній самій, що життя її від якоїсь часу перетворилося на забуття, що вона в ньому, може, щось перебачила. Її захопили швидкі, палахкотючі, червоні крила і піднесли над землею. І коли вона падала долі, уздріла раптом дуже чітко і близько від себе великі, чорні, повні ясного, миротвореного світла, чоловічі очі, які вона знала колись давно, які, можливо, і полюбити могла б, але досягти яких так і не спромоглася. Джума, мандрівний цирульник, відчув у тому. Він зійшов з дороги і приліг у холодку біля самотнього куща глоду. Простиралося над ним високе небо, дзвеніли жайворонки – Кущ уже був обплутаний вересневою пагутиною, цурчали коники, швидко пролетіла зграя горобців. Великий лелека проплив над головою, виставивши довгого дзьоба. Цирульник заплющився, в очах замиготіли червоні смуги і плями. Він подумав, що цього разу шлях від села до села виявився надто довгий, був уже голодний, але. Не хотілося рухатися і турбувати цю тишу і спокій. Не зле було б і напитися, думав він, та криниці поблизу все одно нема. Пливли перед ним червоні смуги і плями, розжарюючи темряву, в яку поринув. Врешті темрява теж була червонувата, і він розглядів у ній образ чи маскара, чи колода. Далі побачив незнайомі обличчя – одне, друге, третє – були спокійні і холодні, тільки в кожного надмір розширені очі. Цирульник розплющився і сів. Різануло в очах від яскравого світла. За хмари визирнуло сонце. Хотів звестися, але незримий тягар зігнув його. От тобі й на, пробурмотів він, упираючись обома руками в землю і знову намагаючись підвестись. Але тягар так само гнув його до землі. Цей рульник обмацав собі плечі, латану сорочку на спині, роздивився навкруги. На глодовому кущі червоно палали ягоди, і йому аж очі заболіли від цих вогників. Одначе, треба було встати, і він, спершись на руки, напружився, скільки міг. Ледве-ледве розігнувся, однапрує зрасився лоб, тремтіли руки, віддих став важкий і нерівний, перехрестився, зернувши на небо, і йому наче полегшало. Підняв із землі торбу з інструментом і здивувався, яка вона легка. Тягар зі спини, проте не спав. Гнітив його так само, але він вирішив іти. До того ж, віддалік виднілись уже перші хати села. Вийшов на дорогу і спробував закинути торбу на плечі, але вона ніби вдарилась об щось тверде і знову злетіла йому до рук. Повернув голову, зазираючи за спину, Проте не побачив нічого, хіба що туман простелявся за ним, не дуже густий, однак непроглядний. Цирульник накрутив на руку шворку від торби і наліг на ціпок. Тягар зі спини не спадав, він крикнув, підкинув його, мов лантух, і ступив крок. Ішов важко і повільно, навколо блемотіли квіти. Розросталися, більшали на очах і ставали волохаті. ромашки гайдалися десь над головою, гули великі, як лелеке бджоли. Цирульник бачив їхні вирячені очі, трава здіймалася, ніби дерева, шумив вітер, і ці дивні дерева гули. Виліз здоровенний, як теля, цвіркун, і подивився на нього з тупою байдужістю. Позіхнув, розтуляючи сірого, беззубого рота, і почухмарився. Цирульник витер з чолапіт і зненацька відчув, як щось лоскоче йому шию. Змахнув рукою, тоді наблизилося до вуха, щось жорстке, наче губи. «Зараз тобі полегшає», – сказав чи то він сам, чи то інший голос. Знову озирнувся, туман ніби порідшав, квіти швидко меншали, дрібнішали цвіркуни та бджоли. Ташки шурхотом зірвались у повітря і він відчув з полегшою, що тягар йому трохи спав. Сів на узбіччі і передихнув. «Такого мені ще не траплялося», – подумав, поступово доходячи до тями. Село вже було недалеко, і він знову взявся за ціпок. Ззаду на нього кинулося довге вечірнє проміння, тінь його видовжилася і лягла на дорогу. Цирульник здивовано вдивився у ту тінь, Бігла перед ним, наче стежка. Ступав на неї, а вона рвалася з-під ніг, ваблячи і принаджуючи. Мала дивну голову, машкара чи колода, а на ній стримів великий, мов лантух Горбисько. Вранці цирульник вийшов на сільський Майдан, ішов порожньою вулицею і дивився, як сходить сонце. Було веселе і умите, блищала трава, довкола стояла тиша, село іще спало». Він не гаяв часу, навіть не зайшов до хазяїв, у яких ночував, а відразу ж поспішив на Майдан. Сів під креслатою липою і розклав свій інструмент. Але люди до нього не сходилися, Майдан був порожній, порожні були і вулиці. Вчора прийшов сюди і був гостинно стрінутий, переспав, прокинувся, просвітлілий, ставалося полегшало і спині, однак навколо дивно порожня. Сидів біля свого струменту, і до нього ніхто не приходив. Він навіть гукнув. «Гей, хто хоче причепуритися?» Але вітер погасив його голос. Висла густа тиша. Сонце вже підбилося високо, вітер схитнув липу і затанцював на листі. Цирульник скинув брилика, вітер скуйовдив йому чуба. Хати стояли принишкло і насторожено, а над ними не курилося димком. Обличчя вцирульника видовжилося, ще посидів якийсь час, приглядаючись чи принюхуючись, а тому звівся. Був здивований і посмутнілий, і це здивування повело його до першої хати. А зайшов на обійстя, наперед відчуваючи щось лихе, ще більший подив охопив його, серед двору лежав, виваливши язика, мертвий собака. Цирульник відчув, що й хата дихнула на нього пусткою, торкнув двері, все в ньому напружилося, але довкруг було тихо, двері відкилилися з рипом, і він стригнувся, переступив поріг, тримтяче, в ніздрі вдарив дух мертвого тіла і пустиці. На столі лежала хлібина, грудка солі, і стояв штофик горілки. «Чи вдома, пане господарі?» – спитав тонким голосом. Його починало трусити. Було тихо, так тихо, що чув власне дихання. Гей. гукнув там таки тонким голосом. Чи вдома, пане господарі? Боявся ступити до світлиці, лише наблизився до дверей, безсилий спинити трем у колінах. Зазирнув до середини і заплющився, бо хвиля Нудоти прокотилася по тілу. Ну, звісно, пробурмотів, уже повертаючись до виходу, йому бракувало повітря. Цирульник вийшов на двір. Чудне заціпеніння охопило його, сів на Ганкові і утопив обличчя в долонях. Пальці йому все ще тремтіли, а перед очима пропливали якісь незнайомі обличчя. І він відчув жах, хлюпнуло меже очі чорним димом, чорною водою, слизькі вужі поповзли йому в душу, і він зрозумів, що не витримає всього цього, скочив на рівні і кинувся на вулицю. Тут було так само порожньо, знову не міг отямитися. Вчора він прийшов сюди, село було спокійне і мирне. «Гей!» – загукав раптом цирульник на все горло. «Чи є тут хто живий?» – прокричав це ще раз і ще. Але відповіддю було безгоміння, і він став задкувати, відчуваючи, як хльоскає його, мов батогом, той таки жах. Стояв серед порожньої вулиці у полотняних штанях, та сорочці, і йому здавалося, що він ще й досі спить, що це тільки страшний сон, який зникне, варто тільки прокинутися. Цирульник сів біля якогось тину і заплющився. Треба заснути, подумав він, перебити цей сон іншим. Однак навколо стигла та ж таки моторошна тиша, а Цирульник був людина-твереза. Він бачив, що тин, який спирався, був справді тин, покритий дорожньою курявою. З потрісканого паліччя лущилася кора, перед ним стояла хата, і він уздрів її посинене вікно і шибку, складену з двох шматків скла, пілу стіну, обляпану брудними цятками від дощу, солому, що вкрилася зеленим мохом, а з неї вибилася бліда і хирлява травинка. Це все було надто зриме, як і його закиптюжені босі ноги, як слід воза, вчавлений у сірій землі, побачив ще свіжі кінські кізяки і застромлену кимось у тин жовту квітку. Треба тікати, стукотіло йому в скроні, а то ще не вийду звідси. Згадав про струмент, розкладений на Майдані, могли б украсти, доки він ходить, і то було б добре, пробурмотів з острахом, позираючи на хату з обляпаною стіною. Звівся і обтрусив порох зі штанів. Хотілося, щоб ця тиша хоч якось колихнулася, хай би і напали на нього собаки. Але йшов порожньою вулицею, і навколо не чути було ані звуку. От би зустрітися з кимось, уже з біччям подумав він, і попросити хоч би тютюнцю до люльки. Цирульник знову вийшов на порожній майдан, тут і досі гуляв вітер, свиючи куряву. Під липою лежав струмент, якого ніхто не зачепив. Вітер встиг завіяти його сірим попелом, він згорнув шматину, струсив куряву і вклав струмент у торбу. Тоді ще раз обдивився довгим поглядом хати, порожній майдан, вулицю, що тяглася в глибину. Здалося, йому зовсім небагато треба, щоб почутися щасливим. Хай би загавкали собаки чи заревіла худоба, але навколо було пустельно. Аж холодно, і він розбито й утомлено рушив із села, відчуваючи на плечах осторожний тягар, а на душі скімливий жаль. Мандрівний цирульник був немолодий. Хто знає скільки блукав він дорогами, обличчя його обвітрилося і покрилося густим закальцем, лоб був помережений з очі наче зашнуровані в мішечки, великі губи потріскані і сухі а над ними сірі кущики гусів, одежа завжди абияка, полотняні штани й сорочка, на голові брилик. У торбі пара чобіт та струмент, зілля та ліки. Він ходив дорогами, зігнутий і замислений. Його вже знали по селах давно. Коли з'являвся, до нього валом йшли люди. На сільському майдані ставало весело, бо він, працюючи, завше пританцьовував і наспівував. Заможніші хазяї – Кликали його до хати, частували обідом і чаркою, а тоді вже всілякі замовлення, ради і чепуріння. «Хто хоче чепуритися?» – гукав він веселим голосом. «Дідів роблю хлопцям, а бабів – дівками».